Dion itzaina, gurekin musika, kantua ipatzeko aldiuntan. Egunan, Dion? Egunan. Zer hau zure bigerren kasketa da. Ez da zure lanbidea, bidea, eh? musika egitea, kantuen idaztea. Ez ez, ez ez eta da inelana ez, ba holako. Plase errandako, Anis. Bizian lasaia zira zure kantuetan ezagunda betidanik edo izan duzu musika egiteko manela desberdinik edo zure ibilbidean. Aski lasaian iz, berbada ba, eta or, gertzen da berbane musiketan. Hori beti da Nikola izan izan dugu zure musika ibilbideaz, eta talde bat baino gehiago izan dituzu? Bai, bon, e, ni beranta berantairi asian izkantuz, janei dut, jende nahin zinean, e, berantaxin nintzen. Menaleno sistularian nintzen, hor talde bat, bistanda sistulariekin talde bat osatzen ginuela. Eta gero kantarik gisa izan izan Bon, euh, ginoen, euh, le frer ingaltz talde bat eta gero horrein mautere beste talde bat Popo Entzeu Papaz, hor uh, animazionez ailean egira. Mm. Ouais. Oh, uh, popo Entzeu Papaz aipatzekor uh, bi itzaz, uh, Pauline Jankerekin, zure aitortzen aldugu zure bizi laguna da? Hori da, Hori da, aitortzen alda. Horri se musikamota egiten osia? Hor diragio bertxeoak. Bertxeoak ekan du uh, folk musika askila uh, saileak, hor jere. <laughs> eta hor... Uh, uh, Baizendek ez hau zentuzten uh, musikak inglesez eta francesez, baladak, folk uh, sailean. Ez zila sorkuntzako? Ez. Ez-ez, bate. Muzikaan sartu zila txistuarekin, <inaudible> hori izan uh, da, zure lehen urratza musikaan jarzeko zer adinetan? Hori... Zazpizortzi urtetan. Etzen... Uh, Itxasua gani eta itxasunetzen hori uh, zen edo klika eta ezken nortan hori uh, lotu nintzen, eh? dantza main nintzen eta, eta sistulari edakasile aldu baitzen egira eta hor diena, hola, hola sinintzen sistuan. Sistua eta tabala ere? Tuntuna, bai. Tuntuna azok? Ba, tabala ez, ez, ez tabala, ez tutu segura nukieez. Eta hor dien, ze dantzataldiarekin eta ateratzen zinezten aur, uh, usu ehian, uh, animazioak bazilelarik? Ege egan di geho dantzarian nintzen, lehenik dantzarik gisa nintzen, eta sistuan ari nintzen geho Gero Plasetan eta uh, baionako Pestetan, Sarrako Pestetan, eta ola gehiago. Ez baita para dantzarien laguntzeko ege Eta hori geroztik uh, utzi duzu txistua edo dutzen duzu beti? Adio eh, zendut gero ara ba on para da Gutia Gutira baina hor sarako bestetan eta egira ino gure betiko ekipaikin. eh monk 3 eta horiek eta Xabila Bezko, Patrick Calvet, Tumindolde ta bon bitiko ekiparekin eta eta gero ere Popenz papaz taldean ere Ola, noiztenka, sistuko tiera maiten ditut, sartzen ditugu, piskabat, esperientzia gisa. Sartzen ere, folkean? Iniduriko bai. Sartzen <laughs> alda, be ez errikoi modua nordean. Ez, ez beste repertorio du bat, eta hordean bon. guti, guti, guti iten, ubinabon iten dugu, hartetan, bai. Sistuak, somat, sireo ditu? Hireo. Beti, uh, jo izan duzu, zure bakarari proiektuetan, gitarista batekin? Ez duzu gitarra diotzen? Ez, ez ez bate. Ez ah. ez, nitzeko lan lotu, ez. Es. Eskaz bat bezala da, edo, zinez, si no sio bera komplikatu um, hain duditzen zauzu, zumaite? Ez ez, eskas es, es, es da, vistan da, yeah. eskaz handi bat da. Bina bon, ez tuta... Eftakit, edo alfer, alfer niz berba, behant lotzeko hola binen. Ez es, ez, es, ez takit diotzen. Ata familian bat bat trebet anaia, Xavier? Hori da, bai, bai, eta bai, beste anaiari aida fiskat, salbateria ere aida, bai, bai, bon, jara, bai, bai. Zuki, jago kantua horrean garatu duzu? Ba, uh, kantia, bai, kantia familiana nitz kantatzen megin nuen, bai, ere rian, bai, jauteriekin eta abiatu gineleik askarotak berriz abiatu zela itxasun, eta hor, haiginen, hainitz, hainitz kantuz, eta behar horretik heldu da berriz... Ara, kanterei lutzeko ei zirik bankako ian egekak, xorte egiko aizego aren ferekak, Bustaineko amaren eltzekaria. Urundorik etxetik, egi mindurik bihotza eta gokoa. Arizonako umen artiekin, txorierik kantatu sarramelekin. Zerot ezen Itz eman zauzuten Altxorra untiura Nun not ezen Alegi asko Eldora dora Zambat galde banuzken Nuntik zertan Nola bizizinezten Bakes gerlan Zongeiago galatzan Alla, bata shunan Sambat galde banusken, nuntik zeltan Nola bisis sinesten, bakkes gerlan Songe jago kalat zan Alla, Amestu. Zintu dani dian noen eskuakak zen Artz basa bui nalukaldi bat ezgahaitzen Zaldizka zela iereka trebesatzen Ez baiziren kondatzen Anjasamalt zurkerie eta yukutriak Legerik abeko joko zorotzenian Beso sosgosen America Castillan Sartusiñen Misita obiaco batementuran Baste dochie Sor Isen, eta ez hoiletan, letan Lehen gerlan Gauk igortzen dauzkitzut Esker Beroenak Isuriz gure zainetan Odol isen, Eta ez hoiletan, letan Lehen gerlan Gauk igortzen dauzkitzut Esker Bero enak Musika uh, beti zure <laughs> beharrietan duzu? Egun ean ere? Bai, bai, bai aba ba, ba du s'était ça une insta insta gerta toute canto ça insta la bitti <risa> elle est baitan edo edo arte tantso berak agerida ere mina baba maite dut uh, boa indizen de sala funchena ne se mushikamoto tanto so mordiani kent sut oreine amerika latina komunikata berisiki brasil et quoi et ta geda mpb et alors ça gero um, Baiskol musika, ere bisiki Olivetti hori Danic, horia. Uh, Betidanik bazen uskorgi Imanol eta, zurenditabo. Handi horiek. Anitza nitzen zu ditut, entzuten ditut beti. Baita hau ere gure poponzu babas talde horren gatik ere, uh, folk hori uh, ez nin zure sai ucen inglesezko. Arident musika keta, meki meki horik ere berriz deskruitzen ditut. A, adibidez, se Arsanusia berri sort Oh Nora Jones Come away with me in the night Come away with me and I will ride Ma ditugu gero baia eh uh, uh, getlek here kantori uh, eh bon, gauzare gauzko gauzakere gau, gau badira banitz musika mota ejan. Mm -hmm. Eskolegiko ohiko kantu gintzen entzuten dituzuk gauza batzu? Horaiko or artistak bai gero nipizike maite dut uh, izaru. Maiitedu du mai u maitzen Seizatik dituargiaakurten Iizaru maite dut, Bon, uh, Iparaldean tiri bizkarri egiten duen uh, lana, karakanena ere, biziki biziki maite ditut horien lana, hori, uh, hain izgauza adiulean asiari ere biziki maite dut, panxiz bidar. Uh, bo, hain izgau artista hain izgatzen ditut bai. Botzak badu erlarrik lehentasuna alaike, eta kasik batzutan uh, instrumentu bidakatzen erlarrik ere gustatzen zaizu? Bai, bai, bai, bai biztana, zonbitek dituzten eita-sunak, eh, eta zehiten duten behar hau txakin biztana. Igusi bai. e zintugun, taulenganian, uh, kantut xapelketan, parte hartu zinuen, eia? Hula, badu bulta atorek. Bai, 2006-ian izan zen uste dut, mazaspian. Ez zen goizu? Ez, ez, ez, ez, ez hori eh? bai, zen uste ot, nutzio hori eh? Baina bai izan zen hori Lenik Ispuran eta Gero Bilbon espaniz trompatzen hori zen, ama. <risa> Bazen behin aur bat etxetikujun itxasuntzian etzana egun ta gau gau ta egun galdu zuen dir dira galdua ere desira Inguru ambesteun -um, utzia zbelturta eldu sina sirutun Un baie un bai ai un baie un baie Un baie un bai ai un baie un baia eia e gure Nouvelle Star hori? <laughs> hori da, hori <holida>. da. <laughs> Ba-ba-ba, biztan da. <laughs> ba, Betzen ebatzu, raiz zagunak izan dira, oraiari direnak, eta biziki ongiari ari direnak, ortik pasatu dira, hainitz... Uh, uh, ba, polin eta Jure dudarik gabe ere... Ba-ba-ba, bai, bai eta beti... Uh... Importanttasen zen, bakit ni aitza initze uh, beazale gisa segitu ditut ta initz kantot chapelketa eta foa loria tunis uh, aniitz amaialen uh, horitzenis amaialen hor ta ber tjaku ere bai eta uh, amaia go sperots baba aitnis uh, kantari era entzun ditut chan uh, kantot Pantzis eta ipatzen mainzintuen, Laudi eta Xabier gari baitzen zure nahia ere. Barte uh, hartu duzu zuke Laudin? Ez, ez, ez bate. bate. Uh, Beaz ale, gisa, uh, txalotu ditut anitz. <laughs> <laughs> mm. Zure haipatzeko, Piskabat, Dion, uh, ordean ezagutu zaitugu uh, Z-Formatu Dez Berdinak hartu duzu? Usu Bikotean, irukote arte ere izan zira? Bai, bai bai, bai baina ere uh, perkusioan nahi zen uh, Patrik Halve. Eta, gero, banuen ideea bat erretzen, bada musika bat xorino deitzen dutena. Ola deitzen da. Xoro do xorino. Eta orduan duan, uh, esperientzia egin ere, sistua, bat sartu. Uh, eta izan zen elekuts, beraz, gure, hene sistu, lari lagun eta maishua. Eta izan zen ere, piskabat, xorino, hortan, sistua, ginuen ginen bat. Eta, bon, aldiuntan ez, aldiuntan izan enda gehiago, Xabi uh, albizturrikin, gitarra eta hotxa, eta gero polin ere torriko da piskabak gure launtzerat iruz palau kantu emanen ditugurekin, gomita gisa. Ixildu zinen, ohultzan argitu zen, begiak etxinituen, da asizinen, Arriturik nengoen Nundikote helduzen Kampotik, barnetik, zerutik, lurretik, soinu hori Autzaroko egu berriko elurrak Gogoan nituen Eluglumak birakadan zain hariziren Kantatuz gita zen zenituen Isiltasunaren lorea Amodioaren kimua Arimaren oia zunestia Zure ahotsun kigahia Zuten, nuen, txorien lehen kantua Errikaren kontrapasa, argizirinta Askesen ditzen nintzen, ilundurak gujuntzen Kateak, paretak, gesurak, esturak beldurak The forefront of Thank you and the Bodgenian V expand your face Again, our Youtube has fallen The world just don't hold Suri aoc unkiga ghia Issilta sunaren lorea Amotiuaren kimua Arimarren oia Suri aoc unkiga Suri aoc unkiga Suri aoc unkiga Gitarra dira Egan behar da, hain urte horietan, egin zineela lan Beden bi gitarista dezberdin Bi egiteko manela dezberdin egen, dut? Bai, egerteko hiru izan dira Eta bon, egada izan direla hirueta daik bi uh dut Lenik hasi nintzen hasileko Eiope dago ditzen dena Brasildag bat dena hemen miagittzen, bizi dena eta arekin na izan ginen pixka uh, bat kantuen uh, moldatzen eta pixka bat izango eta hemengo halako nah asketa baten egiten pixka bat hori behinuen... Uh, Ideia, ne? Euskabat, uh, eta, gero, Mathieu Bordona, du Napolta, gazte trebeak, uh, segide hartu zuen, eta uh, Mathieu ikin gehiago izan zen, zen gehiago edoren uh, Ildo Beretik, nahi bozu. Eta, gero, gero izan dairen Nikola, Nikola Cierko, deitzen den Buenos Aires eko gitarista argentinar bat, ez autu e, ginuen elgar hemen duela hiru urte usteotu, Uh, hemen baitzen, hemen pastu paszu baitzen eta eta geroztikan ura handik eta ni hemendik aizan gira fiska batola hini ere musikien moldatzen beti ningmaite dut hola nik sortzen dut ala melodia bat itsak eta gero maite dutango beste norbaitekolai gusti berrienola entzuten duen eta ze ze gero sortzen duen Pentsatzeko da, gitarista bakotsak baduela bere egiteko manera, bere gitararen uh, hartzeko manera, soinua aterazteko manera, eta kulturalki ere, Pentsu dut? Bai, bai, bai, biztan da, ez, uh, eta badira ere teknikak, baga, amerika latinan badute alako teknika biziki klasikoa, eta bat emengo urste dute, ta ahas emengo uh, jotzeko manera, emenge jo folkean berba ursatiak uh, uh, dira eta orduan hori hori maiten nuen eta eta gero uh, uh, or orain seg orain xabi albiztu egmengo gitista batekin abiatian iz eta biziki bisiki konteniz xabik baitu halakoek prebezia handi hori eta eta baddaki ereangoango ango musiken eta jotzen ere bere u no berri, eraginak indizera egin, indiz testilotan eh uh, trebeda. Ja paliko urtetan ari da, eh, musikan haua, iniz hartesten onduan ikusi dugu diskreta beti. Bai, bai, bina, force maigladuen eta ze boitatekin generat biziki jende ta shunondikoa da. Nik hor beriki aski dut zutaspalian ez hautzen Xabi, nik ezautu noen izontzen hor Nagiar Roblesek ginkin zuen diskobate akustikoa musikaria tenik biziki bisiki mitadtu diskorri eta hoc yanik teletxea eta Xabi Albisturbiek ginkin situsten mundu la ketak eta emaitza gerria eta Lara Vasen gainera tarreten zuten uh, maitia anunzira mundezagun e hori piska bat hala uh, bossanova uh, moldean eta ordain instantanik bisiki hori bisiki mitadtu nuela eta azkenik ere bon atzajari proiektuan hori Arte, parte hartu du uh, Xabik Ero biden kantuak uh, prez hartu behitzituzte eta uh, entzunuen ere azkenik hor entzunuen uh, tiri bizkarri ekin luna negran eta hori bora iziari gauza eman zuten biek eta hor menturatu ea galdeiteat eta uh, eta behar ziren uh, behala eta Rola guida, Helga Riquinabiatu. <tose> Աշմաց եմ, Հաբանակո Ակալի տան անձաց եմ, Կո պակապան անմայտ է մինձ են, Ասիան, Ասաբալա, ամեջ ես գողից են, Այս La urdinea Hame txeninda baitan Xine txipi argenuela Ainkartxuk izen Kajatik ontsiarei behatzen Zeru mugande shag exen Nengoen bietarik zointzen eroena Hai zeru jasen ditzen dudan Gore ikhiago gorrazian Etxo la urdine nin da haren baitan sinnetxitea genuela hainkartsuuki ze Zainak, bere proiektu behirian, bere musikari laguna duela, Xabi, albiztur Eta, John, beraz nola lan egin duzie. Zok, Ekarri eh, dizkio zu uh, zurekantuak, uh, Xabi di, edo entzuna zidazkot zu, entzine eginak zinetuenak? Hori da, hori da, Ekarri eh, dazkot, ebe eh, bestekin grabatu genituen gauzak, eh, bai Edio, bai Mathieu eta bai Nikola, Nikola Sekin. Ne, eta ortaik eta gero emanez e, biztanda askatasuna osoa, gandakoat izuna edut zuna eta bina gero badakize maiteuta, badaki ere askifite gomkintu du maite nituela ara amerika-latinako horiek. Estilo hori maite nuela eta orduan ara harik gero uh, horrekin zerbait bere, bai bere, bai bere bai asortu du. Uai, badugu saia bakotsak egiten dulan bere aldetik, eta gero bilzen zizte, da. Ez hain beste, Undarrian? Eta hainitzer repika egin dituzia? Ez hain beste. Ez hain beste, bon, bra. ez dugu oino hainitze ainit, egin, baina. Ez bon. hain da, <laughs> prest izan gira. Zumat bai, bai. kantu, baditu zia? Hauden aldiuntan amos bat. Amos bat izain dira, horotat, eh? eta horb dira... Amar bat sohkuntza, hor zinez uh, melodia eta itzak, nik, uh, nik sortuak. Gero bat ditut ez amar bat ez guzik saude, miskatko hotzo, sortzi edo behatzi. Gero bertxeo zonbait ere, maiten ditugu uh, Amerika Latinako bizpairua ire diren bezale emanen ditugu kantiak. Eta gero, hori edoikin eginuen lan hori, uh, Rasileko biziki guztatzen zizaletzkidan... Uh, Kantu bat zuartu genituen eta egokitu eguk, euskara. Ez dira ahasitzu elpenak, diregio egokitza penak. Mm -hmm. Se, musikalitate bat atxekitzen du, ez da tekstuan, uh, arras, arras bon, textuan ahas-ahas uh, behar eusak? Textuan, pixka bat egokitzen duen, emandezagun bada hor lamento zertan, jokantu bat emaiten dutana. Ebe, Funtzian, kantu txapelketan, kantu hori eman duen. E aipatzen du, gehio, um, San paoloko jiri jaundi orten gertatzen da gizon bat, han bere ipakaldetik dina, biz gizon pobre bat, eta argon galdia da alimeleko jiri orten da, eta bizka bat, hori, nika aipatu dut, eme, Uh, da, berizkik anturten ez dutnik, haipatu barkatu hori Joana itzainak nire, ahre bak egin olerki bat da Joana. <laughs> eta hor aipatzen du, minabua elgarrekin haipatu genituen zer uh, nahi nuen, eta aipatzen ditugu joitorkinak, hagi zuhola Afrikatik dinakunat eta hemen, pixkaban nola basten denaien zat. Okay. Eta hor dean, hor uh, nola lan egiten zuzuk idazten dizkiozu partizioak, idazten duzu notak uh, zure haideak eta zuk sortu dituzu musikak? Ez, hor dian hor, hon badira, lau boskantu, niko, behera sargentinarak arek partizionetan emantzuen eman eman eta hori utzi dakot. Eta gero gainetekoen dako ez. Ez dut uh, niz gaini, uh, bon, dako dola oinu indezaket, behin anez gitarren eta hor hori geroa uh, xabik uh, moldatu da, berea, uh, bakarrik. Kantatzen dako zua ideak? Ez ez, eh, grabaket graba egin, gero hartze, grabaketak entzune eta hola hartzen ditu. Eta justoki, Jon Itzainak, ipuin buztia kantu hau eman zuen, kantu chapelketan, bibirata izan zen, Gilberto Gil. Brazildar musikariaren aide batean hori nahitua hemen, eta jona Itzaina, ahibak, idatzi zituen Itzauek. zembein aur nio bat etxetik uxun itxasun tzi janet gau-gau ta egun galdu zuen dir dira, galdua ere deshira ingoruan bestehun Utsia zbel duta el ducina cirutun Un baile, un bai, ai un baile, un baile Un baile, un bai, ai un baile, un bailea eia eia Ichasuwa sitsayen Nertik eshatu Munduaren Hotshek zuten Aintzutzen Koleran Shaltu Urak hagozzen Tzenasin Barezena Inahoshi Bapoa Shobera hantu Ieslariak Berre hoi uetan Ya ya ya, la ya ya, ya ya ya Ya Basen behin, ahu niobad, ecche di Itxasuntzia netzana Egun da gau-gau, ta egun Hiltzenaren kandela Posible altzen bestela Ne horretzen izan deiu Baina nondartza utzizuen zordun Bada bada ba da rum bararun baran yum ba di da ram Ba-da-rum-ba-dam-ba-ia ba luna negran emanen duzen cantal diortana, Ebaduso uh, estakite planbata hasta peñan sines de la shay la shay ia memento biziago batzu Nol, nola egiten du zure set famatori alluta <risa> mesa <bezala. risa> la <risa> eh ola va va va i fiscarte gero hasta peñan ere aski fiten aidut era kutxi fiska bat ez girela arrasimenimen hemen, hemen gira baina fiska bat itsasun genien ere aski fiska portugues sachi tagero oscararadin tagero aski fite bossanova ere fiska kolun kaori txartu eta gero araimeki meki txartzen giran ere gure gure munduan etorki etorkinak eh, ipatzen ditugu refouchatoak eta horiek pizka bat bo aina izenbe sala pizka bat aritzi oniz spituko gausamdik bon bizikin justizia hundia baita hori janezake eta gero araimeki meki aldugarra gero biziago ne biztan da gero finitzian kantu biziagoak ditut eta ara, hola hola egituratzen da gure kontzertua Ementoan, xabidekin bakarrik, edo bauzu eh, polineak ere parte harzendu dela, poline jankak? Bai, lau kantu. Emanen dituko elgarrekin polinekin, eta biztana plazera handia dela goetako, e, denek zautzen behitugu, eh? polinen hau txat eta gitarra, git, gitarra jotzeko manera trebea behitera. du ere? Bai, bai, bai, bai, bai joko du, bai. Eta gio bazinuain gogoa beste treznarik xartzeko ere? Aldiuntan ez, berkusiotik itik baina horrek eginen dut, minan aldiuntan nahi nuen uh, mon berriada ere xabirekin eta hor hori uh, uh, lehenik negin nuen uh, gitarra hautsaula hutsik. Musika intimoa, leku intimoa hori, ne, luna negran? Ne? Bai, gero ene, ene repertori hori egokitzen daulako lekieta ne? o bekiniz uh, antzukitiki horietan eta xantza dugu, santza dut hori uh, luna negrako Jendek biziki konfientxeiten behitukute, eta eskuala musikari hainitz uh, laguntzen behitute. Dola johonen urtean egin zuen gaurko musikariak, eta ez dut aipatu, biziki, biziki maite dut, eneko lamot. Eta berriz orai hori aseada endigo, Mathieu Bordona bekin, biak elgarrekin, oa izten aipatu, tana Mathieu ere. Eta zinez hori hobiletik segitu, segitu behar diren uh, artistak dira. Bom, ara, etorkizuna hundia henei duriko. Eta gero, bara, tiri ere, tiri bizkarri entzunuen behaz, Xabiel uh, Bisturekin hor lunan, eta hori ere bizkidera izan zen. Mm -hmm. Ordu tegia, ipatzeko? Zortxeak e, eta erdietan hasiko da. Zortxeak uh, eta lahudan eman dugu, jendiago jendeago lehenago jindadien, behinan zortxeak mm -hmm. eta erdietan hasiko, hasiko gira, normalki. Giorgo mm -hmm. Gaurik ere, beste tipi batzone egiteko, beste dekubatzutan ibiltzeko? Bai, bai, bistana, bistana, hor, bai, eko e, siko dugu, gero, zeh, bainu, emeina, nasiko niz, eskunteskak bila eta galdeak zabaltzen, bai, bai. Disko bat egiteko edo ez gira horretan? Ez gira jas horretan, bain, baina, baina bai, helburua hori da, bai, gero, bai. Unxa, bo, lehen zati batzu Tzideuski guzu, ezan behar da, kalitate aski honekoak direla, araike, maketak direla, baina horiek eh, mentoaz fin dituzie. Hori da, gero hor, horiek uh, gero emekimeki, gero behzite estresna zuzartuko, eta ez gira hori no horretan, behinan, bai, uh, segituko dugu. Eben, mile eskerdean eta bideo ordean zure mementoko bikote berri hori xabi albizturekin. Mile eskerrandi bat ziri Tagumita <gülüyor> Ben perina borboletta, mariposa farfalla, lo lore, l'orehosto sosto, peti curiosa vilà, a rossar en biots minak, margait taren speranza, campo en mormorio, waq bere quinta ramatsa, a rossar en biots campo en mormorio, waq bere quinta ramatsa Munduko is kuntsak do te, beraber asta sunam, mio zeta tancendi siluna, ba ke iran korike sin, marat sederi berdin, mesulari oniga be el carzenolla yakin. Ma che iran corri che sin parad sede repentin mesula rionica pe e il carcer non la giachin in dar illum batzuel dituste gau ne accatzen ure goches le sahar gusiak espretatzen allora kito warasis arbasoa che Allora Quito Arasis arbascho a che sensunus allegia s'cosorrion a mech patten dugu amore manen missia maite dugunes ez disagunut suco egiten gure pure desvertintas unes o men ci me l'ha ditto sulla calerna cu un sorcen oi prima Lora di Sasu, core iscunza maitia, giunta di tessen leya perian, bimperina